Мерехтлива зелень людських садів, що тягнуться понад берегом ріки, то тут, то там вже позначилась жовто-червоними плямами. Це черешеньки вкриваються осіннім багрицем. Може тому, що перші серед фруктових дерев квітнуть, перші і відмирають. Мусить бути черга і порядок у божому господарстві, бо інакше світ до гори коренем перевернувся б. Сподобалось Господу покрасити черешенці у червоне не лише листя, але навіть гілки, і деревина стає, як мальована. Тільки та мальована краса не для життя, а для ув'ядання. Навесні з цього місця за густоти зелені не видно було вершка, гори по той бік ріки, а тепер, хоч листя і тримається, ще дерева, Гора вже просвічує крізь нього свою голу маківку. Людина, думає павлина, теж заки умре, то насамперед зморщується. Наче жили всихають у ній та стягують тіло, як капшук. Воно, либонь, тому і менший зраль за старим, що йде в землю, ніж за дитиною. Старе, то наче зісохле бадилля, що само проситься на погній а дитина – то як та підсніжка, що вилупилась із землі до сонця. І звідки то розмаїті думки лізуть людині в голову? Вийшла ж павлина на ганок не природою любуватись, а в справі. Хоче роздивитись світлі штани, що їх тільки що купила у Марині служниці річинських. Вісім злотих – задобрісінькі, непротерті, невистріпані, без жодної плямочки штани з чисто бельського матеріалу. То, можна сказати, удача. А що ж, мусить же вона, мати і дружина, добре викручуватись, щоб зв'язувати кінці з кінцями. Бо того, що син і чоловік дають на утримання дому, не дуже той вистачає. Воно б вистачило, та ще як вистачило б, коли б Йосип не відносив щомісяця у банку на іб'я бронка. Може, колись трапиться бронкові оказія пристати до спілки і самому стати співвласником друкарні? Павлина підтримує чоловіка у цьому намірі і тому, скільки б не дав на дім, ніколи не скаже, що мало. Зате мусить сама все розкидати розумом, щоб у хаті не відчувалось нестатків. Йосип Хоч і не мішається в бабські справи, але цінує господарський хист дружини і не в очі, а на людях, поза очі, хвалиться, що в нього така жінка, що з нічого вміє зробити щось. Оці штани, що купила в Марині, то просто виграш у лотереї. Яка підкладка в них, а пряжки? Відколи Бронко на світі не мав він ще штанів з такими штудерними пряжками. Аж дивно, що хотілося покійному одягати під рясу такі дорогі штани. Та хіба не було з чого? Було, а тепер минулось, Як то кажуть, була перла та й ся стерла. Матко Боска, яких панів грали оті річинські за життя небіжчика? Повозами до церкви їздили, спеціального кухаря, ніби поміщики, які держали. Дівчата не знали вже, що начіпляти на себе. А от прийшла смерть, і не минуло й три місяці, а вже штани попокійнім продають. І Мариня якось так м'ялася з тими штанами, що Павлина і не розібрала. Продавала вона ті штани з доручення своєї пані, чи, може, наліво. А яке Павлині діло до того? Мариня мала штани на продаж. Павлина їх купила. Купівля відбулася прилюдно в білий день. А поза тим, що її обходить більше? Зрештою, Мариня тепер у Річинських, як говорять коховарки на базарі, повний начальник? Можливо, що раніше панство попихало Маринею, але тепер, коли вона за всіх промишляє своєю головою, то й шана служниці інша. А втім, пощо їм, щоб мужські штани валялись по шафах та міль дразнили? Синім не залишив покійний, а майбутній зять то надто гоноровий пан, щоб спокійного тестя штани доношувати. А що буде? як і Бронко не захоче носити цих штанів. Минулися ті часи, коли носив усе, що нап'ялювали на нього, а як бувало пробував бунтуватись, то вистачило лише схилитись, ніби шукаючи прута, щоб стало по її. А тепер, як знатуриться її син і чогось не захоче, то хоч порубай його на шматки, а кожний шматок посічи на котлети, він однаково стоятиме на своєму. Думала, простегрішній матко-боска, Що після тієї напасті з поліцією Хлопчисько врозумиться трохи. Та куди там? Ще зухвалішим, ще впертішим, Ще яким злішим став. Гей-гей, де дівся, коли минувся, Хто вкрав у неї той час? коли її син за кожною дрібницею запитував, «Чи можна?» Аж бувало, надоїдав їй тими своїми питаннями. «А тепер з хати виходить і тільки того, що кине?» Та й то не кожного разу. Я пішов. А куди пішов, з ким пішов, коли повернеться? Так і не питай, бо однаково не дізнаєшся правди. Зразу думала Павлина, що він у тамтої пропадає ночами. Коли оце якось навесні, вечором, досить-таки вже пізненько, заходить стажка в хату. Прийшла нібито запитати, чи Павлина не відступила б грядку городу. Знайшла багачку. Для якоїсь тітки чи двоюрідної сестри кукурбів? Павлина відразу здогадалась, що дівчина не за тим прийшла. Хотіла, напевно, перевірити, чи Бронко дома, а може мала в гадці із матір'ю переговорити. Та павлина, для якої ясно стало, що вона не помилялась, коли говорила, що не Бронко за дівчиною, а дівчина за ним літає, вела себе так, ні про що не здогадувалась. Відповіла чемно, що не може нікому відступити городу, бо сама має його небагато. Порадила навіть, до кого б з замужніших міщан вдатись цією справою. Спитала для як якся має мама Сташки, і на цьому розмова урвалась. Правда, була така хвилина, коли Павлина, згадавши своє невеселе з Йосифом сватання, відчула ніби співчуття до Сташки. Якось стало жалко Павлині дивитись, як та зухвала, Загониста дівчина під її поглядом не знала, що робити з руками, де очі діти. Якусь мить, от як помах повік, хотілось Павлині підійти до сташки і сказати. «Ти знаєш, що я не хотіла тебе за навістку. Я й тепер певна, що мій син вартий кращої долі. Але коли вже інакше не може бути...» то відтепер будемо обидві журитися ним та вичікувати по ночах». Але в ту саму хвилину Сташка зібралась, підвела очі і глянула на Бронкову маму таким оком, що для Павлини знову стала тільки такою, що з усіма хлопцями перетягалась, а тепер вчепилась її сина. Із свого сватання з Йосифом згадали тепер тільки те, що зірвав її чисту, як лілейку. Двадцять сім років мала вона, як виходила за Йосифа, але свою дівочу цноту зберегла. Ніколи за її життя стажка не буде її невісткою. Коли б Павлина сьогодні знала дорогу до тієї, що призначена її синові за жону, то вона перша пішла б до неї. Розповіла б про все, що роками накипіло в серці і на чоловіка, і на сина, і на світ, і, може, з тамтою невісткою порадилася б, потолкувала б, що зробити, щоб відтягти бронка від читання книжок, які від випадку з поліцією при обшуку все не шпорили за якимись книжками, набрали в очах павлини додаткового недоброго значення». Колись Павлина надіялась, що від книжок прийде легке панське життя її синові, а тепер переконалась в тому, що книга – це палка з двома кінцями. Павлина уявляє собі, що читати книги, але не ті, що за ними поліція полює, це щось подібне, як розглядати картинки. Які б картинки не були цікаві, то все ж таки колись надоїдять тобі. Пригадується їй, як одна пані полковникова, в якої Павлина служила ще підлітком, водила її колись у картинну галерею. Спочатку видалось Павлині, що попала в зачарований світ. Але коли скінчили оглядати восьмий зал, то з жахом думала, що при виході їх завернуть і скажуть оглядати ще дев'ятий. А Бронкові ніяк не приїдяться ті книги. Бралися і в інший спосіб відтягти його від книжок. Почала було бурчати, що безсовісно багато висвічує електрики. Не огризався, хоч і стискав зуби, а з жовна під вилицями випинались. А одного вечора згасив електрику і сів читати при гасовій лампочці. І що ж, встала з ліжка. Дмухнула на лампу і сама засвітила електрику, бо ж очі його дорожчі їй, ніж її власні. Згодом звикла до того, що крізь шпарку кохонних дверей, коли б не прокинулась серед ночі, пробивається пруд світла. Брунко читає, Булого подумає і приспокійно обертається на другий бік. А смерті каноніка Річинського пропав їй спокій. Хоч у душі Павлина була глибоко переконана, що її син зовсім не причетний до цієї смерті, не могла позбутись страху, що з кожною новою звісткою, кожною новою пліткою стукав у її серце. Тепер уже наче трохи вщухло, а в перші дні після похорону куди б не повернулась. Всюди поміж людьми тільки й розмови про те, що комуністи вбили Річинського. А як було їй слухати, коли її сина теж причисляють до комуністів? І так настрашили її оті базікання, що було хвіртка рипне, собака у сусіда загавкає, щур попід підлогою пробіжить, а їй уже здається, що йдуть по її сина, хоч той син і Богу духа не видний, А он і Бронко йде». Який він все ж таки подібний до Йосифа у молодості. Хоч Йосиф навіть тоді не мав такого виразистого, чистого обличчя, як Бронко. Потім, Бронко значно вищий від батька. Мав також Йосиф погану звичку під час ходи вимахувати руками, наче солдат на маршу. А Бронко ось як по-інтелігентному держить руки при собі. Чого сидите в тіні? Чому не йдете погрітись трохи на сонці? Та я не вийшла сюди на свіже повітря, хотіла подивитись проти сонця одну річ. Річ у неї в руках, і Бронко добре бачить, що на маминих колінах не жіноча юбка, а чоловічі штани. Але він навмисне не помічає їх. «А ти подивився б, які тобі штани придбала!» Вона розкладає та складає перед ним штани, рубчик до рубчика, а пальці крадькома так і втискують поміж штанини обвислу митню. «Ти пощупай! Що за матеріал? Ану, ану, візьми його в руки! Ану, ану!» Вона хоче силою ткнути йому штани, але Бронко ховає руки за спину. «Дайте спокій, мамо!» Він відсахнувся, аж відскочив, але тут же отямився. «Скільки я вас просив, щоб ви не скуповували мені недоноски. «Різного дрантя чорт знає з кого!» «Дрантя? Відразу і дрантя! А ти придивись краще, що це за матеріал? Маєш сірника?» «Дайте спокій, мамо! Знаю, знаю прекрасний матеріал! Чиста шерсть, бельгійський кангар, все-все!» «Але я тих штанів носити не буду, і не згадуйте мені більше про це. Чорт знає, що за заразу приносити в хату!» «Яку заразу? Ти вже, направду, не знаєш, що говориш?» «Та ж я у Марині Річинських дістала ці штани, а він – зараза!» Бронко проковтнув слину, як ковток води. «Він не змінився на обличчі!» тільки краї губ обвелись блідо-жовтою смужкою. «Беріть оце лахміття!» Він бгає рукою старанно складені штани і місить їх, наче тісто. «Беріть і несіть туди, звідки принесли!» «Інакше візьму сокиру і порубаю на шмаття! Уф!» Павлині досить було зиркнути на синове обличчя, щоб впевнитись, що він ладен виконати свою погрозу. Вона ховає штани під запаску, притримуючи їх руками. Ану ж, тому божевільному справді заманеться вчинити шкоду. Я тобі порубаю. Дивіться, як він до мами. Ти мене тут будеш навчати? Порубаю. Новісінькі штани. Чисто вельський матеріал. Сам Пілсуцький ходив би в них, а він мені тут рубати буде. І що ти проти штанів маєш? Як широкі можна звузити, як довгі можна підкоротити. а то порубаю. Бронко вже не сердиться на матір. Йому і смішно, і жалко її. Мамо, я не знаю. Ви ніби жінка розумна. А не можете зрозуміти, що коли б по нашому рознеслась чутка, що заватка доношує штани Річинського. Ви знаєте. Я не мав би більше, що тут шукати. Я мусив би тікати стеду світ за очі. Це страшна річ, і ви не розумієте цього, мамо. Ще коли б з якого іншого невіщика, а то з попа. Він уже сміявся, уявивши себе у тих широких у поясі штанях з вузькими холушами. То буде так, мамо. Ви віднесете ті штани... «Звідки ви їх принесли? І я вас прошу, щоб мені того більше не було!» Сказав це і пішов, але не в хату, а попрямував у садок. «А обідати? А хто ж то обідати буде?» – гукнула вслід павлина, але він лише махнув рукою. І в цьому був подібний до Йосифа. За стіл сідати любив у цілковитому спокої. До Річинських зібралася Павлина другого дня зранку. Підібрала таку пору, коли б могла ще застати Мариню дома. Воно так і було. Пані з паннами, очевидно, ще спали. В будинку не було чути нічиїх голосів чи кроків. Мариня чесалася на тапчані в кухні. Волосся в неї було густе, кручене, хоч і коротке. Чесалась вона двозубим, роговим гребенем, який, напевно, привезла з собою ще з села. Поділ і спину прикрила Мариня старим рушником, щоб волосся не падало на одежу. І це дуже сподобалось Бронковій матері. Подумала, що коли в неї буде невістка, то теж порадить їй так чесатись. Павлина вперше в будинку Річинських Двері до покоїв були замкнені, а кухня дуже припала їй до вподоби. Вся двох кольорів – білого і блакитного. По білих стінах розкидані блакитні узори. Коли ближче придивитись до них, можна розпізнати поміж гілками акації виделка навхрест ножами, а далі склянка з ложечкою всередині. Павлина і не подумала б ніколи, що для кухні можуть бути спеціальні трафарети. Всі меблі у кухні, буфет, стіл та пчан, тапчан, на якому розчісувалась Мариня, були білі з голубими обвідками. Одна тільки постіль Марині заслана писаною покутською варетою. На буфеті понад краєм печі стояв ряд білих фаянсових не то глечиків, не то банок на яких чорними літерами по-польськи написано «Цукор, мука, кава, манна каша, риш» і так далі. Павлина подумала, що тепер, напевно, половина тих глечиків стоїть порожняком, отак, для прикраси. Вся кухонна посуда, теж біла або блакитна, була розміщена по стінах. Павлину нічого так не дивувало, як те, Щоденця каструль так вичищені, що просто світили глянцем. Воно либон для того і заведена мода вішати каструлі на стіну, щоб господині було зручно перевіряти їх чистоту. Дивувалась Павлина, що в цій панській кухні нічим не відгонить. Ні пахучим, ні смердючим, одне слово – нічим. Мариня. Витко було по її лиці, зраділа, побачивши Павлину. Сподівалась, мабуть, що Заваткова прийшла ще що-небудь закупити. Мариня перестала бавитись волоссям, закрутила його недбало у вузол, попросила Павлину сідати, витріпала катрани, заходилась біля кухні, б збиралась угостити чашкою кави бронкову матір. Та коли дізналась, чого прийшла павлина, відразу змінилась на обличчі і, багато не думаючи, пішла в наступ на заваткову. «Ви що, прийшли сюди в цю-цю бабки грати зі мною?» «Тої самої. Я ж з товаром вам до хати не налазила?» «Здибались ми випадково. Я вам, як самі знаєте, сказала так і так. Ви сказали, покажи». «Я винесла. Вам сподобалося? Ваш товар, мої гроші, і більше я нічого не знаю». «Та я ніц не кажу, Марисю. Штані варті вісім злотих, але, видеш, син мій, не сподобались йому вони. То хай ваш старий носить». «Е, старий, аби зносив те, що має, вистачить йому до самої смерті». «А я нічого не знаю». Я вам дала товар, ви мені гроші, і більш нічого не знаю і знати не хочу, а грошей вам не поверну, бо вже їх нема, і все. Мариня знову розсілася на тапчані, розпустила коси і вже не чесала, тріпала ними, як пряжею. Павлина, перечекавши довгу хвилину ніякової мовчанки, встала з табуретки. А все ж таки, як воно буде? «Треба щось зробити з цим?» «Та робіть собі, що хочете!» Не переставала тріпати коси Мариня. «Що мені до того, що вас син такий пан, що йому не сподобались такі штани?» «Ви знали його смак. Чогось те купували. Я знаю лише те, що я товар дала, гроші взяла, а більше мені нічого не обходить». І обернувшись спиною до павлини, Почала перед зеркальцем на підвіконні вимірювати проділ на голові. Павлина, почуваючи за собою вину, досі трималась як людина, що прийшла просити. Тепер, озлоблена нахабною поведінкою Марині, відповіла їй тим же. Вона схопила штани і потрусила ними в повітрі. Я думала, що прийшла до панів з гонором. А то мені таке панство, що тебе нічого не обходить? Ти рада, що видала вісім злотих, а більше тебе нічого не обходить? Ти мені про смак мого сина? Аби знала, що мій син має смак, такий має, коли не хоче носити ксиондзівських недоносків і добре робить. Мариня не чекала цього від заваткової. Махом голови тріпнула волоссям, Накинувшись на павлину злими очима. Ксьондзівські недоноски? Чи чулисьте щось подібне? За життя отця каноніка Не насмілилася б розкрити так писок. І ще де? У домі самого панства? Я зараз покажу ксьондзівські недоноски». Марія кинулась до дверей І з люттю, що кипіла в ній, Наче вода в самоварі, Відчинила двері до кімнати, де сподівалась натрапити на Зоню. Ніколи не любила цієї дочки Річинських і, де тільки могла, робила їй наперекір. Але в цьому випадку вона мала бути тим бичем, яким Марині треба було вдарити міщанку. Зоня, о, та провчила б її, як вриватись в дім та поплюжити пам'ять дорогого покійника. Замість Зоні у кухню війшла в рожевому ранковому халаті з розпущеною косою і склянкою в руках Ольга. Побачивши в кухні чужу жінку, вона причинила за собою двері до кімнати. «Що тут таке, Мариню?» Поява Ольги не лише розчарувала, але й охолодила Мариню. «Нічого, панунцю, нічого. Панунця по теплу воду. Я зараз». «Ідіть, я зараз подам до ванни!» Почала вона делікатно випроваджувати Ольгу з кухні. Ольга вивинулась з марининих рук, відчуваючи, що тут діється щось неладне. Чоловічі штани, як пізніше придивилась, таткові, в руках чужої жінки. Розмах, з яким Мариня розчинила двері до кімнати, спроби Марині, Випроводити її з кухні викликали в Ольги недобру підозру. Ользі згадалась сцена в день смерті батька, коли вона, повернувшись з друкарні, побачила, як тітка Клавда боролася з незнайомою жінкою, яка хотіла прорватись до салону, де опоряджали батька на катафалк. Інтуїція підказала Ользі, що там та і ця ситуація чимсь подібні. Ця жінка не кричить. Проте її скам'яніла постать, а головне – батькові штани в її руках, які вона держить так, наче збирається потягти когось по плечах, злякали Ольгу. Не знаючи ще причини сутички між Мариною і незнайомкою, Ольга заздалегідь була певна, що правда на боці цієї жінки, і саме тому вирішила бути з нею якомога чимнішою. Чужа була немолода, негарна, з подовгастим лицем, з товстими, вивернутими губами, передчасно вицвіла жінка. Проте перше враження в Ольги було таке, що вона вже десь на чиємусь молодому і вродливому обличчі бачила ці характерні, зведені вгору, а потім заломлені під гострим кутом брови. «Ви щось хотіли?» М'яко спитала Ольга, бажаючи дати зрозуміти незнайомі, що вона не поділяє позиції Марині. Лагідний, трохи винуватий голос пани Річинської присоромив павлину. Вона, перш за все, поклала штани на тапчан. «З такими хамами, як оця Мариня, треба по-хамськи. Але коли до тебе звертаються по-людськи, то хоч не хоч відповідай так само. А крім того... Ця панна в рожевій до самої землі сукні з розпущеним по плечах золотим волоссям, з рожевими щічками, видалась павлині дуже вродливою. «То так, прошу, панни, ваша служниця продала мені штани!» Ольга почервоніла аж за декольте-халата. «Я купила ті штани, думала, для сина» а на нього, прошу паня, вони заширокі. «Неправда ваша?» вигукнула Мариня, і знову бісоки заграли в її очах. «Неправда?» «Як уже сказали сте стільки, то говоріть до кінця. Говоріть, говоріть панунці так, як мені сказали сте. Не тому а ваш синульок не хоче штанів, що вони заширокі. Не тому, не тому, а тому, що то Ксондзівський недоноски, вельможа який. Він стыдається носити недоноски по священику. Та ти дурню, май собі за честь, щоб бодай штани з отця духовного можеш натягти на себе. Ксондзівський недоноски. Розходилась щораз більше Мариня. Ксондзівський недоноски. А у ксондзів у штанях що, зараза? Га, зараза, ти «Холера? Ади, який мені пан за файдениць знайшовся?» Ольга з червоної стала біла. «Знову скандал і знову за гроші!» «Притому, господи, який стид!» «Мало того, що продається таткова одежа, але хтось ще й гідує носити її, тому що вона належала саме таткові». «Ксюандзівські недоноски?» Згоріти можна від образи. І нагло в мозку Ольги в'яжуться в одне уламки вражень різного часу та обставин. І вона вже майже певна, що жінка з цими заломленими бровами – мати того типа, який приймав у неї замовлення на кленсидру з отих, що підступно підкинули листівку. Можливо, навіть... Мати вбивці перед нею, і треба ж було, щоб саме їй запропонувала Мариня купити ці злощасні штани».